Tiana, primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. L'informatiu d'aquest dilluns se centra en fer un repàs dels últims actes de Festa Major de Sant Cebriat 2010. Tot seguit, repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Tiana ha acomiadat aquest diumenge la festa major de Sant Cebriat 2010. Ho ha fet amb el Castell de Focs al camí d'Al de l'Ella. Enrere queda tot un programa d'actes que ha fet gaudir un any més petits i grans a la celebració. Tiana mm -hmm. s'ha un any més a la setmana de la mobilitat sostenible i segura que se celebra a Catalunya i arreu d'Europa. Aquest 2010 ho fa sota el lema “Mouta tem el cap per viure millor. La Fundació Tecnocampus de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme han arribat a un acord per impulsar plegats una xarxa d'emprenedoria a la comarca. Tiana s'en podrà beneficiar ja que el Servei a les Empreses i Emprenadors que dona servei a la nostra vila ja ha manifestat la seva intenció de se I el Vasgatiana s'ha imposat aquest cap de setmana al Vilaça de Mar per 72 a 64. Aquest ha estat el primer partit de lliga del C.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 Tiana ha convidat aquest diumenge la Festa Major de Sant Sabriat 2010. Ho ha fet amb el tradicional Castell de Focs al Camí d'Aldalella. Enrere queda tot un programa d'actes que ha fet gaudir un any més petits i grans de la celebració. La pluja ha estat, però, un dels condicionants importants aquests últims dies de Festa Major, alterant la programació dels actes previstos a l'aire lliure més d'una ocasió. Tot i això, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pasqual, considera que la resposta de la població ha estat molt satisfactòria. Recollint una mica el que sense parlar de la gent i la participació que ha hagut als actes és que, és que ha sigut una festa de molta participació, amb moltes ganes de, de celebrar, com sempre, que, que estem junts i fer festa i malgrat eh, temes com, com meteorològics o mogudes que s'han de fer precisament per això amunt i avall eh, s'han resol pràcticament totes les, les, les dificultats que hi havia. El Castell de focs ha posat el punt i final a la festa major aquest diumenge, però al llarg del dia s'han succeït d'altres actes. Un dels més destacats ha estat la tradicional jornada castellera que ha tingut lloc després de l'esmorzar popular de les matinades a la plaça de la Vila. Incondicional a la seva cita, a partir de les 12 del migdia, aquest espai s'ha omplert de color amb els castellers de Badalona, els de la Sagrada Família i els Minyons de l'Arbós. El sol espaterran que ha fet al llarg del matí ha contrastat amb el mal temps dels últims dies i ha contribuït a donar més llum a la que s'ha allargat durant més de dues hores. Els castellers de la Sagrada Família han aconseguit l'objectiu que es proposaven a la nostra vila, que era carregar un castell de set fora de Barcelona-Ciutat. Així ho explica el cap de coll, Albert Riu de Bas. Molt contents pel 4 de set, és el 4 de set que fem fora de Barcelona i per la dia de la Mercè que és setmana que ve, per a veure si podem ficar l'agulla dintre i fer 4 magullar, que seria el primer de la història. Els castellers de Badalona han visitat novament Tiana per festa major. La fita que es plantejaven en guany era tornar a portar castells de 7 a la nostra vila, i ho han aconseguit, però no en la mesura que volien. La colla Mikaku s'ha hagut de conformar només amb el 4 de 7, ja que han començat a aixecar un 3 de 7, però hi ha hagut molts canvis i no ha pogut sortir endavant. Per aquest motiu els castellers de Badalona s'han vist obligats a desmuntar i han optat per un castell de ha anat rodonint l'actuació amb un 5 de 6 a la primera ronda i un 4 de 6 a Magulla. Sentim Sergi Sánchez, cap de colla dels castellers de Batalona. Des del 2002 que hi venim i ens agrada molt venir aquí i aquest any com em quedo molt més amb, que hem pogut tornar a fer castells de set aquí a Tiana, que ja hi teníem ganes perquè l'any passat no vam poder fer cap castell de set sempre aquesta festa major ens agafa que molta gent va fer Matagalls Montsegat i té algunes altres coses i ara sempre ens tenim algun problema de gent però avui hem ficat tots els esforços i hem volgut portar el 4-7 que l'hem pogut descarregar Per últim, les fites dels Minyons de l'Arbós passen pel 4-8 i per recuperar la torre de set però la manca d'efectius de moment ho impedeixen de fet, per aquest mateix motiu, no han pogut portar el 5 de 7 a la nostra vila, que era un dels seus objectius en la jornada d'aquest diumenge. Tot i així, el cap de colla, Josep Maria Vera, ha celebrat l'actuació dels minyons a l'arbost durant aquesta diada. Nosaltres avui, amb el 3 de 7, hem fet cinc canvis molt importants, amb el llogerit a pis de quarts, una cassola nova i un dosos a la regla nou. Estic molt content d'això i llavors doncs, amb, amb el 4 de 7 el més important ha sigut que han posat pis de quarts a terços fent proves de 4 de 8 i eh, la veritat així ha sigut que bueno, la plaça inclús ens ha felicitat de, de com estava el 4. D'altra banda durant la tarda de diumenge la sala al Benis també ha acollit la tradicional plena de festa major. mort ni a milers, que acabin malament centenars, però en un final on s'hi perd un nas només n'hi ha una, ho sé, la de la novícia i el cavaller El tianenc Isidre Mestres narrava aquest dissabte la llegenda que dóna origen als gegants de Tiana ho feien al mar de la Vallada a la plaça de la vila del cavaller i la novícia que han sortit finalment al carrer per festa major. La treva que va donar la pluja al matí de dissabte va permetre que els gegants de Tiana participessin en una cerca cercavila després de 8 anys sense fer-ho. Inicialment estava previst que els acompanyessin les colles geganteres de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, però la situació d'alerta per precipitacions intenses i abundants fins al mitjà de dissabte va fer que la nit anterior es decidís suspendre la trobada. Finalment van ser una representació dels capgrossos de Camp Botella el grup teatral als quatre banquets els que van acompanyar el cavaller i la novícia en la seva actuació. La tia nenca Núria Fàbrega una de les impulsores que els gegants surtin per festa major va celebrar la resposta que va tenir l'acte i va veure en ell el revulsiu perquè el cavaller i la novícia formin part novament de la festa major de Sant Cebrià. Accepta aquests problemes de la pluja i no pluja que ha fet que potser no sigui tan lluit com havia de ser però bé, avui així el temps ens ha respectat i estem supercontents els gegants han sortit i l'únic que serà és que és l'inici de que cada any, per la festa major, no poden faltar els gegants i els capgrossos. Els gegants van sortir de la catequística i van passar per la plaça dels Peixos, per davant del Casal Davís i van baixar pel carrer Lola El punt final del recorregut va ser la plaça de la vila on es van emplegar un grup nombrós de tianencs i tianenques per rebre'ls. Molts d'ells mostraven la seva satisfacció de veure el cavaller i la novícia participant a la festa major de Sant Cebrià. Sentim-ne algunes opinions. Recuperar-ho tot una miqueta, no? La veritat és que ha estat un dia pels nens fantàstic. M'agrada que això, aquesta festa, es torni a fer un altre cop, perquè jo era petita i me'n recordo del gegant. Hi ha hagut l'anècdota del, del part meteorològic, quasi que no surten, però està molt bé. Eren molt grans, molt alts, però m'ha passat mai bé. Durant l'acta, a banda del Tianeng Isidre Mestres, Enric Montreal va recordar la llegenda del gegant Gaspar, que també va ser testimoni de l'actuació. A més, el grup teatral Els Quatre Banquets va cantar una cançó popular i a la plaça de la vila s'hi va posar una catifa de flors que els nens i nenes van poder desfer una vegada va finalitzar la ballada dels gegants. Més tard a les dues del migdia de dissabte el xiringuito del parc del doctor Mascaró va collir un dinar organitzat per la comissió de joves i a partir de dos quarts de set del vespre el concurs Bastiana on els tianencs van poder posar a prova els seus coneixements sobre la vila. Un dels actes més espectaculars de la festa major de Sant Sabrià d'aquest 2010 ha estat el protagonitzat per la colla de diables Trempera Nostramo. Els diables tianencs van convertir dissabte la plaça de la vila en un autèntic infern. A l'inici de l'espectacle, una estrella de grans dimensions cremava el terra. Al centre, una noia, símbol de la innocència, començava a jugar amb foc. Tot seguit es va donar pas a una ferrissada lluita de foc entre una bèstia i un capellà amb la victòria final del diable que portava la noia a l'infern on podia fer tot allò que desitjava sense representació. Tota una alegoria de la crueltat de la societat actual, tal i com explica Judit Garcià, una de les membres de la colla tianenca i directora i dissenyadora de l'espectacle. Poder gent l'ha ofès, però jo vull que no es quedin amb el que s'ha vist, sinó amb el transfons de la narració. El que volia transmetre... És que vivim en una societat on no es pot ser innocent. S'ha de tenir una miqueta de picardia, perquè si ets innocent se et mengen i que realment l'autèntic infern és el món en el que vivim.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 el xiringuito del parc del doctor Mascaró va tornar a obrir les portes la nit de dissabte amb música en directe. Al llarg d'aquests dies de festa major han passat per aquest espai diversos grups i solistes com Gerard Soundman, Los Trinis, Canglos, Tarà o De las Juan. Adrià Vila és un dels organitzadors del xiringuito del doctor Mascaró. El nostre primer objectiu, el fer el Mascaró el primer any, era crear Festa Major al poble. Ens donava la sensació que, que només hi havia els actes puntuals i, i no hi havia un, un espai on la gent es podia sentir en Festa Major, on, on passar les hores a partir del vespre i poder pues aprendre algo, o menjar alguna cosa i veure actuacions. I jo crec que vam aconseguir aconseguit, el que, que més ens agrada, que sembla que la gent, la sensació que té l'estar és la sensació de Festa Major, i això és el que més ens omple.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 Tiana s'ha aderit un any més a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra a Catalunya i arreu d'Europa. Aquest 2010 ho fa sota el lema Mou-te amb el cap per viure millor. En aquest marc, des d'aquest dilluns i fins al pròxim diumenge, la nostra vila organitzarà activitats de consensació sobre la necessitat d'utilitzar mitjans de transport sostenibles en detriment del vehicle privat. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, ha explicat quins són els objectius que es persegueixen amb l'adesió de Tiana a aquesta iniciativa fer partícip de la població i, i conscienciar de la necessitat d'intentar doncs, millorar els nostres hàbits en relació a la mobilitat, el transport, com ens movem, si ho fem d'una manera ambientalment eh, sostenible i també segura i, i, i racional. La novetat més destacada a Tiana en el marc de la setmana de la mobilitat sostenible i segura és l'adhesió al web compartir.org, una xarxa de municipis, empreses i organismes que fomenten el servei de compartir cotxe. Els interessats podran accedir a aquest servei a través del web de l'Ajuntament i d'aquesta manera es podran posar en contacte amb d'altres usuaris per compartir vehicle en els seus desplaçaments diaris. Amb aquesta iniciativa es vol fomentar l'ús racional del transport privat tal com reconeix Hernández. És una eina que creiem que té un important potencial i que hauria de permetre còmodament a, a la gent doncs, evitar haver d'agafar individualitzadament el cotxe i jugar-lo compartir, per exemple, si fan els seus viatges cap a la feina o els seus viatges eh, cap a les zones d'estudi i, per tant, aquest és potser un dels elements capdals d'enguany. Aquest dilluns s'inaugura una exposició a la Biblioteca Camp Baratau. Sota el títol Com anem a l'escola, la mostra recull els resultats d'unes enquestes realitzades als pares i mares dels alumnes dels centres educatius del nostre municipi. Les preguntes que es van fer giraven entorn a les opcions més habituals de mobilitat dels pares i mares a l'hora d'acompanyar els infants a l'escola i la seva predisposició a fer-ho a peu. Entre els resultats més destacats es troben que dels nens que van acompanyats a l'escola la meitat ho fan mitjançant el cotxe i només un 18% va a peu. Tot i així, un 65% dels pares estarien disposats a acompanyar els seus fills a peu als centres educatius. D'altra banda, a la Biblioteca Can Maratau també es pot trobar durant aquests dies el racó de la mobilitat amb una selecció de llibres sobre aquesta temàtica. I aquest dimarts, els centres educatius de la ciutadella acolliran també una jornada d'activitats relacionades amb aquesta qüestió. El punt final el posarà una pedalada popular contra el canvi climàtic, que consistirà en un recorregut pel poble amb una demostració de bicicletes elèctriques. Serà el pròxim diumenge al Parc del Camp del Futbol Vell a partir de les 11 del matí. Com t'hi més d'un centenar de municipis catalans, participaran també de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. La Fundació Tecnocampus de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme han arribat a un acord per impulsar plegats una xarxa d'emprenedoria a la comarca. Tiana podria beneficiar-se, ja que el servei a les empreses i emprenedors de la nostra vila, que estem encomunat amb un gat, ja ha manifestat la seva intenció d'adherir-se. Aquesta iniciativa té com objectiu donar una millor i més àmplia atenció als emprenedors de la comarca que volen impulsar el seu negoci tot oferint el màxim de recursos i de facilitats als nous empresaris. D'aquesta manera, amb la nova xarxa es vol aconseguir que qualsevol persona, independentment de al municipi del Maresme, on pugui tenir accés a qualsevol dels serveis que s'ofereix des de la comarca en aquesta direcció. Bernat Costas és el conseller comarcal de promoció econòmica. Continuarà treballant igual que està treballant fins ara, amb la potència de està treballant fins ara, i a més a més podran disposar tots els emprenedors de Tiana de tots els serveis de formació que promouen altres, altres ajuntaments, altres entitats de la comarca. Si alguna empresa té necessitat de participar d'un viver d'empreses, doncs és del propi Tiana, amb, el, el podran assessorar en aquest sentit amb tots els vivers d'empreses que hi a la nostra comarca. La xarxa coordinarà les activitats per persones que volen crear la seva pròpia empresa que es duen a terme tota la comarca. També es treballaran els itineraris que s'ofereixen als emprenedors des del moment que inicien el procés per crear una empresa fins que efectivament la creen i que inclou assessorament en diversos àmbits. D'aquesta manera també es vol evitar que el capital humà amb un gran potencial innovador marxi de la comarca per manca de suport. I en aquest sentit la participació del Tecnocampus és clau. Bernat Costes. Tots plegats, fa temps que anem treballant amb, amb aquestes matèries, per tant que hem eh, acumulat una experiència, un capital a l'hora de funcionar molt important i que a més a més comptem amb el Treino Campus, que no només són les escoles universitàries, que per tant ja en bona part, especialment des de l'Escola Gastària del Marès, mira els serveis d'emprenedoria en saben un, un munt d'aquests aquest, temes, sinó que a més a més amb els propis serveis d'emprenedoria de, del, del Tecnocampus, amb pròpia, el propi via d'empreses, el propi màster en emprenedoria que s'ofereix al Tecnocampus, doncs ens permet jugar a la primera divisió. La nova xarxa farà que empreses emprenedores entrin al Tecnocampus, potenciant agir el concepte de centre tecnològic d'abast territorial i les que no ho facin se'n podran beneficiar d'una estructura conjunta que tracti a tots per igual. La nova xarxa d'emprenedoria del Maresme també té la voluntat de permetre a les administracions locals optimitzar els recursos en matèria de desenvolupament econòmic. Ara, una vegada assignat el conveni, caldrà treballar per constituir la xarxa en tots els municipis que s'hi vulguin adherir. Aquesta setmana els ajuntaments estan convocats per començar les bases. La iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. El centre esportiu Duet Esports de Tiana cull una piscina amb un 70% menys de clor que l'habitual i la qual purifica l'aigua amb un sistema alternatiu de ratxos ultraviolats. El nostre company Marc Ostrell en dona més detalls aquest cas excepcional. Una instal·lació d'aquestes característiques pren més sentit després que un estudi publicat a la revista and Health Perspectives hagi revelat que aquest element químic pot provocar mutacions genètiques de l'ADN i alteracions respiratòries. L'asma, la rinitis, l'autitis o problemes cardiorespiratoris són algunes de les malalties que es poden evitar amb el sistema de purificació escollit per duet esports Tiana i que consisteix en neutralitzar els bacteris de l'aigua a través del ratge ultraviolats. El director de manteniment i infraestructures dels centres duet esports, Gabriel Meneses, explica en què consisteix aquest mètode per purificar l'aigua de les piscines. Com es fan servir dos sistemes per a ells que ajuden a que aquest desinfectat sigui mínim, que és un sistema de teia amb filtres de sílex i un sistema de, de desinfecció gutaviolat, aconseguim reduir el consum de producte químic de desinfectant, diproquil sòdic més conegut com clor, Hasta un 70%. El cost d'un sistema de purificació de l'aigua alternatiu al clor suposa una inversió de 90.000 euros addicionals al cost de la piscina coberta. Tot i això, els beneficis que aporta a la salut de l'usuari ha fet que Duet Esports hagi implantat el sistema. Gabriel Meneses. posició doncs, que eh, els nostres clientes puguin gaudir d'una aigua més transparent que si solament l'altre ciment clor, una aigua que no es grita ni a les mucoses ni als ulls, i la tercera que l'ambient de la piscina és molt més net Gràcies a que no fem servir clor. Malgrat que l'ús del clor continua sent generalitzat en la majoria de piscines cobertes, els investigadors assenyalen que la natació té impactes molt positius per la salut. En aquest sentit, aplicar mesures com dutxar-se abans de nedar, utilitzar gorra de bany, evitar orinar a les piscines i fer un manteniment adequat redueix els efectes negatius del clor. Tiana, primera hora. Notícies. El bascet Tiana s'ha imposat aquest cap de setmana al Vila-Satamar per 72 a 64. Aquest ha estat el primer partit de lliga pels tianencs, en el qual la primera part va ser molt igualada. A la segona part, els tianencs van baixar la guàrdia en alguns moments, però finalment van poder incrementar la intensitat i treure endavant el maig. Malgrat la victòria, el bascet Tiana encara ha de millorar en defensa i atac, tal i com reconeix el tècnic de l'equip, Emilio Martínez. Són capaços de defensar alguns minuts bé, però els 40 minuts el mateix ritme de defensa no, no, no sabem. Hi ha moments que i eh, igual es marxent una mica al marcador i pensem que ja està fet i baixent una mica la guàrdia i, i després ataquen que la queda molt, molt per corregir el tema del joc col·lectiu. però vaja, eh, hem posat ganes molt estem millorants i cada partit fent alguna cosa més. Encara que el Vilassar de Mar no es presentava a priori com un rival complicat aquesta victòria dona forces als homes de d'Emilio Martínez per encarar el curs esportiu a segona catalana. Recordem que aquesta és la segona temporada dels tianencs en aquesta categoria que enguany disputen en el grup primer. Una temporada de la qual hauran de fer el possible per arribar a l'apartaltat de la classificació. De moment el bascetian ha començat amb bon peu i és quart en el grup primer de la segona categoria catalana. La pròxima cita esportiva del bascetianes al camp de l'escala. Es tracta d'un rival de certa entitat tenint en compte que l'any passat jugava a primera catalana, un partit en el qual els cienegs hauran de recórrer molts quilòmetres per disputar-lo, fet que també pot dificultar el seu joc. L'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs organitzarà el pròxim dissabte 25 de setembre una marató de tenis taula. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar en qualsevol dels comerços de l'Assist. La iniciativa, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Tiana, vol contribuir a donar visibilitat a l'Associació de Comerciants i aconseguir d'aquesta manera engreixer el nombre d'associats. Sentim el president de l'entitat, Toni Margalef. L'objectiu, sobretot, és que la gent s'ho passi bé i que, a més a més, és clar, que la gent vegi que l'Associació de Comerciants doncs, està per fer coses per poc. No? perquè hi hagi iniciatives, perquè es vagin fent coses. No, no volem que siguin dos o tres actes a l'any, sinó volem que sigui una cosa una mica més contínua. Aquesta és la segona edició de la Marató de Tenis Taulà que organitza la i que estava prevista inicialment pel passat 22 de juliol, però es va ajornar per manca de participants. Finalment tindrà lloc el pròxim dissabte al Parc del Camp de Futbol Vell a partir de les 5 de la tarda. L'entrevista El Servei d'Ocupació de Tiana i Mungat ha manifestat la seva intenció d'adherir-se a la xarxa d'emprenedoria del Maresme. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Tecnocampus i el Consell Comarcal amb l'objectiu de donar un millor servei als que volen crear una empresa. A més, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. I per conèixer més detalls sobre aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon el Conseller Comarcal de Promoció Econòmica, Bernat Costas, Bon dia. Molt bon dia. Doncs parlaven d'una xarxa que el que vol és donar un millor servei als que volen crear una empresa. Com es materialitzarà això? Doncs mira, el que tenim clar és que uh, ja des de fa bastant de temps al Maresme molts ajuntaments tenen en marxa serveis de suport a la creació d'empresa um, i que aquests serveis funcionen i funcionen molt bé. El que pretenem ara és posar-los tots a treballar en una mateixa direcció, treballar com si fossin un únic servei, empartada que qualsevol ciutat, qualsevol emprenador de qualsevol punt de la comarca tingui els millors serveis possibles i tingui el màxim que poden oferir um, tots els serveis de la nostra comarca. Per això, d'entrada, comencem a posar en marxa um, amb aquesta xarxa per la via de, de, de concertar els serveis de formació, de concertar l'oferta formativa perquè quan des d'un municipi um, es posi en, en funcionament, es posi al servei de la ciutadania un determinat curs, una determinada matèria sigui disponible per a tota la resta d'emprenedors de la nostra comarca i a partir d'aquí també anar sumant serveis en, en aquesta mateixa direcció. Penseu que amb um, tots plegats fa temps que anem treballant amb, amb aquestes matèries, per tant que hem uh, acumulat una experiència, un capital a l'hora de funcionar molt important i que a més a més comptem amb el Teinocampus que no només són les escoles universitàries que per tant ja en bona part, especial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 pugui tenir viabilitat a la pròpia comarca. Suposo que és important també aprofitar precisament aquestes sinergies que es, que es generin, no?, Exactament, de fet, el que tenim clar és que allò que des d'un municipi sabem fer ho hem d'aprofitar des de la resta i al revés, perquè hi ha municipis que pel perfil professional dels tècnics són altament experts, per exemple, en temes com capitalitzacions d'atur, aconseguir crèdits bancaris, preparació de plans d'empresa, però en altres municipis poden ser molt experts, per exemple, amb coneixement del teixit empresarial de la comarca i amb la definició dels millors, sistemes, dels millors negocis possibles per a la nostra comarca. O el mateix que deia, no? des del Teixit Campus, comptem amb gent experta han de taxar innovació d'empreses del valor afegit, d'empreses de capital tecnològic, per tant, entre tots aconseguirem allò del, del, del màxim comú múltiple no? si entre tots ajuntem allò que sabem fer ens igualarem per la part de dalt i per tant no sumarem estrictament només un sinó que a més a més de la suma en sortirà un plus afegit que valdrà molt la pena i suposo que aquesta iniciativa adquireix encara més importància en el context de crisi econòmica actual i també és una via de sortida en aquest sentit per aquelles persones doncs, que s'han quedat sense feina. No? O estem detectant que molta gent està aprofitant el pas a l'atur per capitalitzar aquest atur per tirar endavant negoci, per muntar un, un, una botiga, per muntar un comerç Home, entenem que, que posar des de les administracions les màximes facilitats en aquest sentit és, és, és absolutament imprescindible i a més a més la crisi també la notem les administracions i, i la notem de manera molt important i cada vegada hem de ser també més conscients que els serveis que prestem els hem de, de prestar amb la, amb la màxima coherència i amb la màxima cura amb pel que fa a la gestió de recursos públics, per tant si cada euro que destinem algun servei de promoció a l'emprenedoria em, pot donar un, un rendiment més alt, pot donar un valor més alt, pot generar més, més riquesa, doncs és la, és la nostra obligació fer-ho I, i, i és en aquest esperit i amb aquesta lògica amb el que ens hi posem. D'altra banda, també es diu d'aquesta xarxa d'emprenedoria que permetrà optimitzar els recursos públics, no? Precisament en aquest sentit que comentaves ara, que les administracions també estan patit la crisi. Exacte, exacte. El, el que no dic i menys aquests aspectes de mercat econòmic, en què estan és tan, tan valable i en què cap municipi es pot considerar un mercat econòmic per ell mateix, absolutament tancat, que les administracions ho, ho, ho fem així. No? Aplicar una política de campanalla de cada poble al seu en, en matèria de desenvolupament econòmic avui és, no és res més que, que, que llançar diners directament al foc i per tant això és el, el que volem evitar. Per això llancem aquesta xarxa juntament entre Consell Comarcal i Tecnocampus Um, i a la qual um, de seguida comencem a treballar per anar-hi sumant tots els ajuntaments de la comarca um, i, i, i ser una comarca que jugui a la, a, a la primera divisió de, de les polítiques d'emprenedoria al nostre país. I a mi m'agradaria perquè la gent doncs, que ens estigui escoltant i estigui interessada en aquesta qüestió que em poséssim una mica un exemple perquè ho entenguin, per exemple en els municipis com Tiana que ja disposa d'un servei que ofereix assessorament als emprenedors, què canviarà per aquestes persones amb aquesta adhesió a la xarxa d'emprenedoria del Maresme? Doncs se'ls ampliarà l'oferta de recursos. amb Tiana continuarà treballant, igual que està treballant fins ara, amb la potència de està treballant fins a dia, a més a més podran disposar tots els emprenedors de Tiana de tots els serveis de formació que promouen altres, altres ajuntaments, altres entitats de la comarca. amb Si alguna empresa té necessitat de participar d'un viver d'empreses, doncs és del propi Tiana el, el podran assesorar en aquest sentit amb tots els vivers empreses que ha a la nostra comarca amb si alguna empresa té una projecció amb, amb, per, perquè per exemple treballa amb un producte d'alta potencialitat innovadora d'entrar doncs, dins un programa amb, que ja, amb el que ja treballa el Tecnocampus de, de, de, de treball molt més constant i amb, i, amb, i amb molta més dedicació de recursos per tal d'intentar créixer al màxim amb, dir, els, els serveis dels recursos que ja avui té un, un emprenador o algú que vol muntar el seu negoci a Tiana amb, se li ampliaran amb els serveis que s'ofereixen a tota la resta de municipis de, de la comarca que passaran a ser automàticament tots els serveis que podrà tenir un tianenc uh -huh. És a dir, que es multiplicaran doncs, en un nombre important Vaja i la idea, a més a més, és que amb això també evitem duplicitats i, per tant, amb, amb els excedents de recursos, per entendre'ns, puguem fer, puguem fer, puguem llançar encara serveis més, més potents de cara a un futur. A més, últimament, en aquest context de crisi econòmica, ens estàvem acostumant doncs, a sentir, ens estem acostumant, vaja, a sentir iniciatives com, per exemple, Getting Contact, que reunia doncs, a diversos empresaris per tal doncs, que establissin contactes i si en poguessin doncs, sortir sinergies i fruits o resultats positius per les seves respectives empreses, doncs, eh, millor que millor, no? De fet, aquesta era la voluntat de la iniciativa. No sé si aquesta podria ser, per exemple, un una de les activitats que podria impulsar-se des de la xarxa d'emprenedoria del Maresme i a nivell comarcal perquè doncs, tots els emprenedors que vulguin se'n puguin beneficiar Sí eh, la, la, la... poder oferir serveis d'aquest tipus, de fet el propi Gating Contax ja l'oferíem de comú cor l'Ajuntament de la Comarca treballant amb aquesta mateixa línia oferir serveis d'aquest tipus i, i, i continuar postant fort per, per això que ja funciona continuar fent-ho amb, amb el màxim de potència que puguem. D'acord, doncs nosaltres hem volgut parlar amb Bernat Costes, conseller comarcal de promoció econòmica, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i fins una altra. Gràcies a vosaltres, fins un altra. Bon dia. Bon dia. L'entrevista.